Izvoare de filozofie Bun găsit, dragi iubitori de filozofie, la microfon Constantin Aslam Așa cum vă semnalam pe blogul emisiunii, dar și pe pagina electronică a Radio România Cultural Ediția din această seară a întâlnirii noastre pe calea undelor Continuă dezbaterea de data trecută pe care am rezervat-o unui domeniu de avangardă în cercetarea reflexivă și anume filozofia tehnologiei. Astăzi vom discuta despre un capitol insolit al acestui domeniu, care se referă la aspectele etice și filozofice legate de fenomenul supravegherii mediatice. Invitat în studio este, ca și data trecută, domnul Vlad Niculescu Dincă, profesor la Universitatea Leiden din Olanda. Domnia sa a studiat Ani de zile cu mijloace Interdisciplinare Fenomenul supravegherii mediatice Arie de cercetare Experimentală în care și-a susținut Și doctoratul la Universitatea Din Maastricht, Olanda Îl salut pe domnul profesor Vlad Niculescu Dincă. În numele dumneavoastră și al meu Bună seara și bine ați revenit Bună seara din nou Vă propun... Firește să ne ținem de cuvânt și să ilustrăm pentru ascultătorii noștri, precând de la cercetările dumneavoastră personale, de la explorările care s-au finalizat în diversele comunicări științifice, dar mai ales în lucrarea de doctorat și în alte lucrări despre care vom vorbi, prin urmare vă propun să ilustrăm pentru ascultătorii noștri felul în care se practică astăzi filozofia tehnologiei ca cercetare. Data trecută ați subliniat cu tărie că paradigma actuală de cercetare, de explorare în filozofia tehnologiei este o paradigmă care se deschide spre experiență. Și aș vrea să ilustrăm, e și firesc, nu? să venim din ceruri pe pământ și să ilustrăm cu teza dumneavoastră de doctorat modalitatea în care se practică astăzi filozofia tehnologiei să o luăm de la capăt și să recompunem istoricul acestei teze de doctorat după ce ne faceți o foarte scurtă prezentare a tezei. Vă rog. Ați spus preocupări personale și aici o mică notă ar spune preocupările mele personale m-au calificat pentru un proiect european mai larg în cadrul căruia a avut loc proiectul meu de doctorat. Deci a existat un proiect european finanțat de Consiliul European de Cercetare în cadrul căruia mai mulți cercetători de formații diferite, chiar hibride, mixte cum ajung eu să fiu, inginer, filozof, filozof, inginer cum vreți să o luați, sociologi, oameni de drept au participat la acest proiect mai larg care și a propus să studieze fenomenul de digitalizare și aspectele etice ale tehnologiei informației. În cadrul acestui proiect, preocupările mele Personale în filozofia tehnologiei, dar și în filozofia supravegherii, și-au găsit un mediu propice și astfel m-am putut ocupa de studiul diferitelor tehnologii informatice folosite în practicile polițienești. Asta este subiectul în mare al tezei de doctorat. Cum le putem gândi? cum le putem înțelege și descriptiv, dar și pentru a încerca să contribuim ca filozofie ai tehnologii la un design care să țină cont de anumite valori de ordin moral. Ați folosit expresia filozofia supravegherii. Este o ramură în interiorul filozofiei, tehnologiei care angajează anumite tipuri de specializări, de profesionalizări. Sau pur și simplu în clipa în care se discută despre supraveghere avem în vedere o abordare interdisciplinară și filozofia este parte în cercetare. Aș merge pe a doua variantă, n-aș spune că uh, supravegherea este o ramură a, a filozofiei, tehnologiei, Studiul supravegherii ca fenomen aduce mai multe discipline, putem vedea cum supravegherea contemporană este mediată tehnologic și atunci filozofia tehnologiei are și ea un cuvânt de spus, dar supravegherea este sociologic vorbind trebuie văzută ca un aspect instituțional al modernității, deci acolo sociologia are ceva de spus în ceea ce privește supravegherea, deci n-aș spune că este un subdomeniu al filozofiei tehnologiei, ci vine la confluența mai multor discipline. Vă propun să avansăm câteva date tehnice despre teza pe care a susținut o dumneavoastră, titlu, în Îndrumare și cercetare. Problematica titlului este destul de dificilă pentru că teza a fost scrisă în limba engleză. O să menționăm titlul în limba engleză și veți vedea de ce este dificil de da. tradus. Este un joc de cuvinte care sună în engleză Policing matters sau policing matter. Și m-am jucat cu această ambivalență ambivalența cuvântului matter, contează, sau matter ca materie. O altă dificultate vine din uh, faptul că în engleză există un verb, policing, care nu există în limba română, nu vorbim de a polițieni. Nu? Da. Vorbim de actul de poliție, dar corect. ne e greu să traducem da, da, uh, da. policing. Da. Deci am încercat prin acest titlu să cuprind, să zic, zonele de cercetare și anume, actul de poliție e important, contează, este unul dintre actorii sociali pe care îi înzestrăm pentru a ne menține societățile sigure. Și la care apelăm orică și la care apelăm nevoie, cu încredere. Cu dar în același timp vedem cum organizațiile de poliție sunt din ce în ce mai mult infuzate de, de tehnologie. Și atunci, cea a doua citire este dimensiunea materială Policing Matter sau, dacă vreți, o a treia citire pe care un membru al comisiei mi-a dat-o. Demersul întreg al lucrării este de a, a încerca să polițienim a, dimensiunea materială a poliției. Să încercăm ce se întâmplă în felul în care aceste noi tehnologii intră în practica polițienească și cum putem să ajutăm direcția tehnologică și a practicilor uh, spre o zona dorită și mai puțin în cele nedorite. Dar uh, și subtitlul tezei master de doctorat este la fel de insolit. O altă <laughs> Dar, poveste. O altă poveste și aș vrea iarăși să faceți o descriere a lui și apoi intrăm în tematica cercetării. Subtitlul se leagă cu titlul, da, în engleză sună Towards Sedimentology of Suspicion in Technologically Mediated Surveillance. O traducere liberă ar fi către o sedimentologie a suspiciunii în supravegherea mediată tehnologic. Poate v-ați gândit la termenul... sedimentologie? La... Exact, termenul insolit este sedimentologie, că este un termen venit din geologie. Din geologie. E, asta este și ideea interesantă, care a fost găsită interesantă și de comisia care a premiat lucrările la Societatea pentru Filozofia Tehnologiei. Ce putem învăța de la geologi de la sedimentologi, în acest caz, pentru a înțelege și a studia straturile infrastructurilor informatice ale societății pe care o vedem în jurul nostru. Deci, principiile sedimentologiei, o încercare de a le contextualiza, de a le aplica, de a vedea unde sunt limitării, bine, bineînțeles. Deci, această fuziune între cele două domenii a fost considerată și, și mă pasionează pentru a vedea în ce direcții putem duce gândirea noastră despre infrastructurile informatice cu aplicație pe infrastructurile folosite în organizațiile poliționare. Cercetarea noastră este interdisciplinară pentru că puneți împreună atât teoria supravegherii cât și filozofia tehnologiile și studiile etnografice și lucrul acesta este vizibil dacă recompunem cercetarea de teren pe care ați făcut-o și care ilustrează tocmai ceea ce ați argumentat dumneavoastră în prima noastră întâlnire, întâlnirea din săptămâna trecută, când ați vorbit despre deschiderea către experiență, nu cotitura... Turnura empirică, cotitura tu, tu, turnura empirică. sau cotitura empirică a filozofiei tehnologiei. Exact. Informat de studiile contemporane din domeniul filozofiei tehnologiei, apare ca firesc, să înțelegem tehnologiile folosite în actul de poliție, nu doar discutând în mod generic despre uh, tehnologie cu tân mare, ci încercând să o studiem în practici, unde este ea folosită. Tehnologiile de supraveghere. Tehnologiile de doar. supraveghere sunt una dintre, o componentă a actului de poliție, le, da. dar există și alte tehnologii uh, informatice pe care organizațiile uh, polițienești le folosesc. Deci, plecând de la această contribuție a filozofiei tehnologiei, apare ca necesar să adăugăm studiului tehnologiilor o componentă empirică. Ce fac concret polițiștii cu acele tehnologii? Și de aici... Cercetarea dumneavoastră de teren. Cercetarea de teren etnografică a însemnat... Bătutul la ușă la diferite organizații de poliție, și asta împreună cu polițiștii, o cercetare clasic etnografică, dar orientată de această dată pe a studia actul mediat tehnologic. De deci, ați abordat o metodă participativă, ca să spun așa, nu? Ați însoțit poliția în actul efectiv de serviciu? Pe scurt, am mers împreună cu polițiștii în mașini care foloseau tehnologii inteligente de supraveghere a, a drumurilor. Da. Am stat uh, perioade mai lungi sau mai puțin lungi în diferite camere de control, în organizații de poliție din România, Anglia și Olanda, studiul fiind în Olanda preponderent au fost uh, organizații olandeze și încercând să înțelegem cum anume polițiștii folosesc uh, diferite tehnologii informatice în practicile lor de zi cu zi. Păi și dumneavoastră ați putut scrie o teză de doctorat publică în condițiile în care mă închipui că ați semnat o declarație de confidențialitate că asta nu sunt lucruri la îndemâna noastră. Sigur că da, fiecare organizație a avut doleanțele proprii N-aș putea spune că există un cod de etică universal la care fiecare organizație să-mi ceară să ader, dar fiecare organizație a cerut ca informațiile publicate aici să nu le compromită munca de poliție și există o etică a cercetării în acest sens, numele sunt anonimizate, adică nu vorbesc de polițiști cu nume, există un nume dar este un pseudonim Apoi informațiile operative sunt uh, și ele anonimizate pentru a nu oferi mediul infracțional pon în plus. ponturi, ca să spunem exact. așa. Interesul academic este pentru a înțelege fenomenul. Polițiști au fost extrem de deschiși pentru că tehnologiile noi vin cu o groază de posibilități și nu ne este ușor să înțelegem cum anume ar trebui să facem actul de poliție într-un fel sau un alt fel și atunci a existat, poate surprinzător, o deschidere foarte mare din partea organizațiilor de poliție pentru a avea un cercetător care să însoțească actul de poliție în... Da, interesant, v-ați dus ca persoană privată și ați spus mă numesc Vlad Niculescu Dincă, sunt inginer am un master în filozofia tehnologiei, sunt profesor și vreau să îmi fac teza doctorat pe tema aceasta. Hai să luăm cazul României. Cum ați procedat? <laughs> în mare să știți că asta a fost strategia proiectul meu a fost public există un, un site al proiectului european mare în care mi-am desfășurat proiectul a existat o pagină a mea, un, un scurt profil A existat un contact cu organizațiile, n-aș spune că a fost un proces simplu, poate de aceea și proiectul este destul de anevoios, durează foarte mult pentru a primi aprobări în acest sens, deci se duc cererile probabil da, la da, diferite da. grade de aprobare da. și în Olanda, și în Anglia, și în România spune că în mare tragem o linie, timpul de așteptare este similar. Dar apoi a existat aprobarea primită da, da. și posibilitatea de a-i Am participat la discuții în care superiorul i-a rugat pe toți polițiștii să îmi răspundă la orice întrebare. Aș spune, de exemplu, în Anglia mi s-a spus, pe această tehnologie am dorit să nu discutăm. Discutăm pe supravegherea infrastructurii uh, rutiere. Și în Anglia unde ați fost la Londra? N-aș putea să vă spun, Am tocmai înțeles. din același motiv. Dar o, o secție de poliție da. respectabil de mare. O să a, zic așa. Revenind, pe scurt, pentru că după aceea aș vrea să intrăm în domeniul acesta al filozofiei supravegherii. O putem numi așa, luând termenul de filozofie într-un sens slab. Da? da? O teoretizare. O teoretizare. A teoretizare o filozofie în sensul de reflexie critică poate, nu? O reflexie critică, etică asupra fenomenului supravegherii. Am atins deja una dintre practicile polițienești, prezentă în toate contextele europene și nu numai da, a da, supravegherii da. infrastructurii rutiere, dar există și o supraveghere a mediului online. Secret. Am stat împreună cu polițiști olandezi care supravegheau mediul online și povesteau despre ce se întâmpla acolo. Care a fost ipoteza de lucru Și la ce concluzie ați ajuns, pe scurt, ca să privim apoi în interiorul domenului, că totuși suntem la emisiune de filozofie, deși relatările dumneavoastră sunt spectaculoase și insolite pentru experiențele noastre de viață. Vă rog, v-am povestit deja... Contextul un, mai larg un, un în care fost făcut cercetarea. Exact și de ce, în virtutea acestei argumentări, a fost nevoie de un studiu empiric, apoi întrebarea principală a fost... Tehnologiile informației, în ce fel contribuie la actul polițienesc, cum îl schimbă, ce influență au în practicile polițienești, Și apoi o dimensiune etică. Cum putem înțelege designul acestor tehnologii, ce anume vin să invite pe practicianul actului de poliție și în ce direcții putem contribui la o schimbare în sens bun. Vorbesc aici de cel puțin o ameliorare etică a, o ameliorare de etică a, acestui, gen de a acestui gen de activitate, exact. Între ipoteza de lucru și concluzie. S-au desfășurat uh, o serie întreagă de activități care au evaluat uh, ani de zile de cercetare. Asta este limpede. Spuneți-mi, ați ajuns la concluzii surprinzătoare pe care nu le-ați prevăzut în ipotezele de lucru? Da. Da, da. Aș spune că din studiul empiric și din observațiile etnografice pe care le-am făcut s-a născut și această idee a fuziunii între geologie și tehnologie, felul în care putem învăța de la sedimentologi. Și de ce? Pentru că ce-am observat, studiind contextul de folosire, dar și contextul de design, vorbind cu polițiști informaticieni, Să zicem așa, da. adică oameni de informatică din organizații care construiesc diferite profiluri pe care apoi uh, infrastructura și practicile polițenești le folosesc pentru a detecta activități suspecte. Vorbind cu designerii, putem înțelege ce se întâmplă la această intersecție între contextul de design și contextul de folosire prin noțiunile sedimentologiei, felul în care aceste tehnologii, și acum nu spun o noutate pentru filozofii tehnologiei și ascultătorii noastre în acest domeniu, încorporează, încapsulează anumite valori, încapsulează anumite feluri în care orientează practica de poliție în acest caz. Deci non teza non neutralității tehnologice. Dacă facem efortul și învățăm, să zic așa, de la filozofii tehnologiei că tehnologiile sunt mai mult decât instrumente neutre, apare întrebarea în ce fel sunt ele neneutre, ce ne invită să facem și ce aspecte pun în umbră Prin urmare, lucrarea dumneavoastră este în același timp și filozofică, pentru că ține de filozofia tehnologiei, în același timp este și o lucrare experimentală și, de fapt, ea deschide un domeniu despre care noi avem puțină cunoaștere, și anume fenomenul supravegherii realizat cu mijloace electronice, în esență. Și cercetat cu metodele etnografiei, împreună cu cunoștințele filozofiei tehnologiei. De, deci sunt total de acord, doar am completat. Ha -ha. Înțeles, da. Izvoare de filozofie cu Constantin Aslam Dragi prieteni, urmăriți o dezbatere pe care o realizez cu domnul Vlad Niculescu Dincă, profesor la Universitatea Leiden din Olanda, doctor în filozofia tehnologiei despre un capitol insolit al acestui domeniu de explorări care se referă la aspectele etice și filozofice legate de fenomenul supravegherii mediatice. Vreau să intrăm puțin în fenomenul supravegherii. În cultura noastră filozofică românească, după anii 90 s-a creat o oarecare cunoaștere, pentru că au fost traduse anumite cărți, între care și lucrarea lui Foucault a supraveghea, pedepsii, etc., etc. Există în spațiul nostru, în legătură cu supravegherea, anumite tipuri de suspiciuni, pe care le reperăm aproape cotidian dacă dăm drumul la televizor. Și ar fi interesant să vedem supravegherea așa cum o vede un filozof al tehnologiei, dincolo de suspiciunile cotidiene pe care mulți dintre noi le au. Așadar, când a intrat în conul de cercetare filozofic acest fenomen al supravegherii? Ce putem face în timpul limitat pe care îl avem este o scurtă istorie a teoretizării fenomenului supravegherii și o, o încercare de a Face legătura și cu modul în care am cercetat fenomenul în lucrarea de, de doctorat. Dar minte e acest scurt istoric că îl aveți expus și în teza de doctorat, eh, pe exact, scurt. În, în limba engleză și, și pe scurt. Tot o istorie a argumentelor, o istorie a modului în care putem înțelege fenomenul. Și aici aș merge pe modelul pe care am făcut o scurtă istorie a filozofiei tehnologiei, săptămâna trecută. Inventarind pe scurt preocupări mai vechi în literatură, familiare multora dintre ascultători, probabil, nume de referință sunt George Orwell, Kafka, Castelul, Procesul, Anii 20. Evgenii Zamiatin, o lucrare publicată în 1924, Noi, a fost tradus și la noi. Da. Și sigur, aceste preocupări, aceste moduri în care fenomenul supravegherii a fost uh, tratat în literatură sunt extrem de dominante. Cei mai mulți dintre noi am citit Orwell da. și mai puțin uh, studiile contemporane academice despre supraveghere. Deci, este de înțeles că metaforele folosite în Orwell, telecranele, războiul perpetu și felul în care populația din Oceania era supravegheată ne definesc modul în care înțelegem supravegherea. Dar au existat și studii academice ale fenomenului supravegherii și aici aș identifica trei faze ale teoretizării supravegherii. Da și vom face și paralele cu modul în care s-au tratat în literatură, criticile care au existat, dar și legătura cu teza de doctorat. Da, deci, aici aș spune că există departamente de studii de supraveghere în uh, diferite universități. Uh, iau pe Michel Foucault și conceptul de panopticon pe care Foucault l-a dezvoltat plecând de la Jeremy Bentham, dar interesantă poveste, și fratele Samuel Bentham Despre noțiunea de Panopticon și societatea disciplinară. Reamintiți-ne pe scurt în ce constă această metaforă, pentru că o vom folosi fără să o mai explicăm. Sunt sigur că Panopticonul este familiar multora dintre ascultători, dar o, o scurtă inventariere. Frații Bentham au gândit designul unei închisori care avea o arhitectură asimetrică, în sensul în care deținuții sunt poziționați în celule plasate pe un perete exterior, iar supraveghetorul este plasat într-un turn, în mijlocul acestui cerc de celule. Această arhitectură în sine creează o asimetrie a câmpului vizual, în sensul în care deținutul nu știe dacă se află cineva în turnul de control și atunci trebuie să presupună că acolo se află un gardian în sensul acesta autodisciplinându-se, neîncercând să evadeze, să spunem, de frica repercursiunilor pe care posibil le poate aduce gardianul din centru. Proliferarea arhitecturilor panoptice, putem vedea acest principiu în supravegherea stradală, camerele de luat vederi plasate astăzi pe diferite străzi, nu putem ști dacă există un operator în spate sau nu și atunci, ca agență rațional, trebuie să presupunem că acolo există și să nu mai apăsăm pe pedala de acelerație, să zicem exemplu clasic. În acest fel, obținând un rezultat dorit. Aici poate o distinție care trebuie făcută. În general, panopticonul a fost discutat ca o arhitectură negativă, dar Foucault are și un detaliu care scapă În multora și spune această arhitectură acest turn de control dacă gândim felul în care panopticul a fost implementat în diferite instituții, el trebuie să fie deschis opiniei publice. Aspectele sinistre să spunem așa ale supravegherii intervin atunci când turnul de control nu mai este deschis. Societatea trebuie să poată vedea ce se întâmplă acolo, în acel turn de control, și atunci putem discuta de felul în care arhitectura respectivă poate produce efecte dorite. Ne dorim mai puține accidente și atunci supravegherea vitezei, ca să spunem așa, pe autostradă este un lucru pe care ne-l dorim. Sau supravegherea medicală. Ne dorim să fim supravegheați de sora medicală pentru a nu se produce accidente. Cred că aici ideea de supraveghere trebuie gândită într-un sens pozitiv ca asistență, pentru că noi continuu avem nevoie de asistență de cum ne naștem și aceea este o supraveghere. Poate dacă am gândit supravegherea ca asistență pe care o acordă uh -huh. oamenii semenilor lor, atunci vom avea un înțeles Amplu și complet asupra acestui concept care, într-adevăr, a funcționat doar în registru negativ. Exact. Deci, aș spune că există o ambivalență a supravegherii. Ne gândim în preponderent că supravegherea este un lucru nedorit, dar pedepsim părinții care nu-și supraveghează copiii. Corect. Sigur, e o întreagă discuție de făcut. Noi nu, nu vrem să ajungem să vorbim numai pozitiv ci vrem să facem în continuarea filozofiei turnurii empirice o analiză mai detaliată a contextelor în care uh, supravegherea are aspecte negative pe care vrem să le evităm, dar aspecte pozitive pe care vrem să le promovăm. Cum ar spune Platon și preluată ideea de la Derrida, Supravegherea este un farmacon. Are o și pozit... tratavă și medicamente medicament în egală măsură. Și depinde de noi ca să stabilim când e o travă și medicament Și pentru asta facem cercetări empirice, cum faceți dumneavoastră, pentru că noi nu știm, nu avem o preștiință a farmaconului. Numai dacă le experimentăm? Corect. Aici când spuneți depinde de noi. Sunt de acord și probabil că în această emisiune ne permitem o relaxare, dar n-aș vrea, apropo de discuția de săptămâna trecută, să uităm felul în care tehnologia are și a contribuții. Noi suntem oamenii, societatea, dar să ne uităm cu mare atenție la tehnologie ca un actor, ce anume contribuie în aceste noi practici, pe lângă ceea ce operatorii sau managementul sau societatea își dorește în relație cu supravegherea. Foucault este considerat de cercetările actuale ale fenomenului supravegherii ca fiind un clasic al cercetării, al investigațiilor? Foucault este un clasic, este un reper, Panopticonul rămâne un reper în a înțelege fenomenul supravegherii, dar studiile academice de supraveghere au adus critici acestei metafore, acestei arhitecturi da. și există chiar academici care propun metafore cu totul noi. Încercăm în studiile de supraveghere să înțelegem supravegherea contemporană și folosim aceste metafore pentru a avea o reprezentare adecvată a ce se întâmplă astăzi. Și în acest sens, Au existat o serie de studii contemporane care au plecat de la conceptul panoptic, acea arhitectură unidirecțională în care da. aveam un turn și restul celor supravegheați pe margine, și au făcut actualizări uh, ale conceptului. Conceptul de panopticon electronic pentru a înțelege supravegherea stradală, urbană, ban-opticonul, un alt concept interesant care propune o actualizare a noțiunii lui Bentham slash Foucault pentru a înțelege cum supravegherea nu este orientată către cei dinăuntru membrii societății, ci pentru a bana, a opri pe cei care vin din exterior deci aici pentru a înțelege supravegherea orientată la granițe pentru a opri cei care trec ilegal Legal, granița. Da. Bun, și o serie de actualizări sau încercări de a actualiza acest concept pentru a înțelege fenomenul supravegherii contemporane. Studiile contemporane ale supravegherii au observat o întindere prea mare a acestui concept care devine de nerecunoscut, această arhitectură unidirecțională. Și a existat o critică a panopticonului axată pe diferite zone. Una dintre critici a fost aceea că pentru ca disciplinarea panoptică să funcționeze, avem nevoie ca spațiul să fie închis. Oamenii nu au cum să iasă din celulă, presupunând că acolo există un privitor în turn și în acest context uh, ei își pot internaliza normele spațiului respectiv. Ori astăzi, or, astăzi nu este. Nu e posibil mai ales odată cu generalizarea internetului, a conexiunilor, a rețelelor sociale, unde ideea de supraveghere cred că se pune în cu totul alți termeni. Exact. Există și un răspuns la, la această critică și anume, sigur că oamenii nu sunt uh, legați cu cătușe de calculator, dar prin uh, modul în care folosim rețelele de socializare, atât de uh, apropiate practicilor noastre cotidiene, suntem atât de legați de ele, încât, metaforic vorbind, putem spune că suntem într-un uh, panopticon. Dar acesta este da, un, la un la... dialog între criticii, panopticonului și celor care răspund sau încearcă să păstreze actualitatea acestui concept. În acest sens, abordarea pe care am luat-o în teza de doctorat vine să plătească respect panopticonului, nu putem să îl ignorăm, mai ales în contextul studiului practicilor de poliție, dar putem merge mai departe și vedea felul în care diferite alte aranjamente, de exemplu aranjamentele public-privat, în care nu avem un singur turn care face întreaga supraveghere, vin să pună un pic în discuție această metaforă a panopticonului. Și atunci există propuneri în studiile academice de supraveghere de a înțelege fenomenul actual al supravegherii prin alte noțiuni care să cuprindă mai adecvat felul în care supravegherea contemporană are loc. Unul dintre acestea fiind supravegherea ca rizom, o supraveghere rizomatică. Concept preluat de la Deleuze, probabil. Nu? Concept preluat de la Gilles Deleuze în care putem înțelege supravegherea produsă de mai multe centre în care nu mai există un singur flux de la stat și aici a existat și o critică a înțelegerii supravegherii la, la Orel, la acolo numai statul era un agent al supravegherii, dar vedem din ce în ce mai mult cum mediul privat uh, exercită supraveghere. Există aranjamente de supraveghere, există asamblaje de supraveghere. Deci fără a pleca uh, total din înțelegerea panoptică a fenomenului, putem să gândim noi noțiuni cum ar fi asamblajul de supraveghere sau rizomul de supraveghere, pentru a înțelege și alte fenomene care ne ajută să gândim și să înțelegem supraveghere. Din ce spuneți dumneavoastră, deduc că suntem într-o criză conceptuală, în sensul că practicile de viață legate de supraveghere au devenit atât de complexe încât teoreticienii cum sunteți dumneavoastră care sunt specialiști în filozofia tehnologiei și care cercetează și fenomenul supravegherii se lovesc de faptul că bagajul conceptual venit prin tradiție ne este insuficient și atunci principalul efort al oamenilor care fac astfel de explorări de natură empirică este să ne pună la dispoziție noi concepte care să fie în acord cu practicile noastre de viață, că noi întâi trăim și apoi gândim, în ciuda faptului că avem impresia că noi gândim și apoi trăim. Aș spune că în loc să preiau noțiunile aici clasice, a preluat panopticonul și de-a-l aplica la situațiile concrete. În cercetarea dumneavoastră în, nu va cercetar... fi ajutată niciun fel. Exact. Deci plecăm empiric, încercăm să vedem ce se întâmplă acolo și poate ne reîntoarcem la panoptică, dar poate că putem adăuga noi noțiuni, noi metafore, noi concepte care să ne ajute într-un mod mai adecvat să vedem ce se întâmplă în practicile uh, cotidiene. Scopul filozofic al cercetării dumneavoastră a fost așadar de găsirea unor noi concepte sau a fost un scop etic? Sau au fost împreună? le-ați gândit împreună. N-aș vedea o distinție metodologic vorbind. Da? Din start, plecând de empiric, să nu putem avea o contribuție etică. Deci pot pleca, și am făcut chestia asta în studiul etnografic, dar apoi folosind noțiunile și argumentele aduse de filozofia tehnologiei, de sociologia tehnologiei, de uh, studiile de supraveghere, putem avea și contribuții etice.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 să facem legătură între teza aceasta de doctorat a dumneavoastră, despre care am vorbit atât cât am putut vorbi și continuarea cercetărilor venite din teza de doctorat atingând puțin lucrarea premiată despre care vorbeați dumneavoastră de societatea internațională de cercetări în filozofia tehnologiei, nu? Cu sediul la Anul acesta au organizat Universitatea Tehnică din Darmstadt. Peste 2 ani, de exemplu, va fi. Am înțeles. Au organizat da. Universitatea din Texas. Acum 2 ani a fost organizată în China. Deci societatea este internațională. Am nu înțeles. Am înțeles. În, da. Să facem legătura puțin între cercetarea doctorală și generalizarea acesteia, pe care bănuiesc că o veți continua și în viitoarele explorări ale dumneavoastră în domeniu. E unul din proiectele de care mă voi ocupa în Universitatea din Leiden. Lucrarea a fost premiată pentru că promite să deschidă orizonturile studiului filozofic al tehnologiei, deci această contribuție pe care am făcut-o într-o lucrare, care sintetizează lucrarea de doctorat, promite deschiderea domeniului și un proiect de cercetare mai larg, de care vreau să mă ocup în perioada următoare în Leiden. Și această activitate de cercetare va fi paralelă cu activitatea didactică, nu? Exact. Deci, în paralel, voi avea o, o serie de cursuri pe care le voi dezvolta și o preocupare firească ar fi exact dezvoltarea acestei lucrări premiate într-un proiect mai larg de, de cercetare. Pe scurt, încerc să folosesc această fuziune de domenii, micul meu adaus la domeniul filozofiei tehnologiei pentru a ne ajuta să înțelegem mai adecvat supravegherea contemporană, nu numai în mediul practicilor polițienești, dar într-un sens mai larg al unor diferiți actori sociali și în conjuncție cu investițiile masive pe care le vedem făcute în orașele inteligente, noțiunea de smart city. Dezvoltați puțin ideea orașelor inteligente ca să remarcăm că există nevoie de cercetare a fenomenului supravegherii din ce în ce mai pregnant, mai mult, nu? Sigur că da, noțiunea de smart city este un concept destul de larg, putem gândi diferite proiecte ca fiind proiecte smart, dar în genere se vorbește de o îndesire a infrastructurilor informatice în orașele viitorului, astfel încât cetățenii orașelor inteligente să, să poată foarte ușor circula, să poată avea informații în timp real despre diferite fenomene care au loc în, în oraș, managementul orașelor să aibă un mod eficient de a gândi traficul, să spunem, în orașele inteligente și implicit există foarte multă informație, informație anonimizată, dar și informație personală care este gândită ca, circulând în orașele inteligente. Și atunci putem să ne legăm aici de studiile de supraveghere și noțiuni cum ar fi Nu surveillance, ci data valence. Poate că n-am avut timp să discutăm suficient de mult studiile contemporane de supraveghere, dar vedem o supraveghere a datelor mai degrabă decât a corpurilor, cum vedem în studiul lui Foucault. Asta ce înseamnă că noastră în viitor vă veți deschide și pe ideea supravegherii în realitatea virtuală, pentru că este o dezbatere foarte aprinsă actuală dacă. Vom ajunge la reglementări într-o lume dominată de dereglementare cum este lumea internetului. O bună parte a populației care folosesc realitatea virtuală optează pentru o reglementare inteligentă realizată prin instrumentul supravegherii, alții susțin din că aici trebuie să fie o libertate totală. Ce părere aveți dumneavoastră? E o discuție mult mai largă, părerea da. mea este pentru scopul emisiunii, modul în care ar trebui reglementat uh, internetul și supravegherea pe nu, internet. Să o privim din uh, unghiul intereselor dumneavoastră de cercetare, dacă veți deschide și -a acest domeniu sau nu. Cred că o contribuție majoră poate aduce filozofia tehnologiei în acest sens, prin argumentul al uh, nevoii de a studia tehnologia În diferitele contexte în care activează, în contextul de design, în contextul de folosire și a nu a pleca de la noțiunea instrumentalistă uh, neutră asupra tehnologiei, fără a cădea în paradigma deterministă. Adică să ne uităm mai atent la felul în care putem considera tehnologia ca actor și putem vedea felul în care unele lucruri le rezolvăm printr-un artefact tehnologic, printr-un design anume, Dar de altele avem nevoie de o abordare mai multidisciplinară, mai largă. Acest demers ne invită să gândim împreună designul diferitelor tehnologii de, de supraveghere și felul în care diferite valori la care ținem, autonomia, intimitatea, nu trebuie să le vedem ca intrând în conflict. Dacă vrem securitate, trebuie să renunțăm la intimitate și dacă vrem intimitate, trebuie să renunțăm la securitate. Deci încercarea... Nu trebuie de... gândit dihotomic, Nu exponezi. trebuie. Deci e o falsă dihotomie. Trebuie să încercăm să le rezolvăm pe amândouă pentru a clădi o societate în care ne dorim să trăim. m întoarce la teza noastră de doctorat, așa cu câteva elemente concluzive și aș accentua aspectul etic al cercetării. Spuneați că, în fond, unul din scopurile cercetărilor din domeniul filozofiei tehnologiei este aceea de a ameliora în comportamentele noastre naturale și de a atrage atenția asupra unor chestiuni care implică reflexie de natură etică. Întrebarea firească este aceasta. Teza dumneavoastră de doctorar propune astfel de ameliorări la nivelul activității polițienești de supraveghere electronică? Sigur că da. Aș putea, în sensul ăsta, oferi câteva exemple a felului concret în care o reflexie filozofică și etică a suprapracticilor mediate tehnologic poate îmbunătăți situația respectivă. Există practici de supraveghere care folosesc algoritmi inteligenți de supraveghere a infrastructurilor. Putem să discutăm despre infrastructura rutieră, dar există și o supraveghere a infrastructurii sistemelor informatice. Poliția olandeză, de exemplu, folosește aceste algoritmi inteligenți în care încearcă să încapsuleze cunoștințe tipic polițienești asupra unor practici suspecte. Fenomene criminale care se manifestă într-un anumit mod, și astfel poliția le poate detecta și interveni adecvat. Aceste profile, aceste algoritmi care intră în, în profilurile pe care se bazează tehnologiile își adună informație de la diferiți senzori, camere de supraveghere aflate într-o rețea națională, dar aici există o alegere pe care arhitecții unui astfel de sistem au făcut-o. Putem interveni, să spunem, ca polițiști, supraveghiind tot traficul, adăugând în serverele noastre toate datele posibile, dar astfel adugând o compromitere a intimității majorității participanților la trafic, sau putem avea o schimbare de paradigmă. În loc să culegem toate datele, aducem toate cunoștințele. Deci, este un mod foarte concret în care avem un sistem data-driven sau knowledge-driven, cum s-ar traduce la noi. Conducere uh, inteligentă sau uh, să zicem. O nu? conducere da. inteligentă, dar o conducere dominată de cunoaștere în loc să fie dominată de date. Și arhitectura acestui sistem a fost schimbată în, în sensul următor. Nu mai colectăm toate datele. Aducem cunoștințe specifice la diferitelor ramuri ale poliției și încercăm să punem cunoștințele respective să le encapsulăm într-un algoritm. Nu mai supraveghem pe toată lumea deodată, ci încercăm să selectăm din trafic acele entități care în urma cunoștințelor aduse de polițiști rutieri, polițiști criminologi, polițiști care interacționează community, polițiști, polițiști comunitari, care au studiat fenomenul respectiv în diferite contexte și au văzut cum anume funcționează fenomenul respectiv criminal. Și este Algoritmii respectivi sunt encapsulati și apoi funcționează Autonom pentru a le selecta. Dar există un mare pericol aici. Există pericolul discriminării. Putem oferi mai multă intimitate tuturor participanților pentru că nu mai colectăm toate informațiile tuturor care fără să fie nevinovați intră în bazele de date ale poliției. Ne uităm doar la suspecți, doar la teoretic criminal. Dar în acest fel există un mare risc al discriminării. Putem lua nevinovați. Și fiind atât de încrezători în algoritmii noștri inteligenți, să-i luăm pe cei nevinovați și să-i considerăm vinovați. Studiul meu face și o etnografie a practicilor polițienești, dar și o etnografie software. Și aici, background-ul meu dual, adică background în software engineering, împreună cu filozofia tehnologiei și studiile etnografice, a putut contribui și a spune, acest algoritm nu este neutru. Prin acest algoritm puteți foarte ușor... Considera un om nevinovat, îl puteți considera ca un potențial suspect. Și am pus lupa pe acest risc al discriminării încapsulate în algoritm. Prin urmare, poliția se află în fața unei decizii etice după ce citește lucrarea dumneavoastră și trebuie să găsească un răspuns etic verosimil la următoarea dilemă. Cum procedăm? supraveghem continuu și încălcăm intimitatea sau supraveghem parțial și producem discriminare și care e raportul pe care noi trebuie să-l respectăm deci asta ar fi la îndemâna poliției dar întrebare, poliția nu trebuia însăși asistată de un etician în clipa în care ar vrea să rezolve o astfel de dilemă? Ba da și ăsta este cred motivul pentru care a existat un interes în a primi un etician, să spunem în, în acest context, în comunitatea a studia practicile cotidiene ale, ale lor exista un interes, cum să facem, cum să rezolvăm aceste situații și n-aș spune că situația pe care am povestit-o a posibilității discriminării este un argument pentru a ne întoarce la supravegherea masivă, nu Este un argument pentru a merge în continuare pe o supraveghere selectivă. Nu vrem să compromitem intimitatea, dar vrem să prindem hoții. Acolo. Deci, trebuie să găsim metode inteligente, în sens larg, vorbim aici și de designul sensibil la valori, pentru a rezolva ambele valori. Nu trebuie să cădem în falsele dihotobii. Vrem securitate, dar vrem și intimitate. Iată un argument fundamental că. Reflecția de tip filozofic poate și trebuie să rezolve chestiuni practice de viață și că filozofia n-ar mai trebui hulită de practicile specializate, inclusiv de cele intelectuale, întrucât în astfel de situație e nevoie de filozofie ca de aer, ca să spun așa. Cu bucurie putem contribui numindu-ne ingineri cu preocupări etice. Da, Sau, nu, nu trebuie să rămânem în denumirile tradiționale, dar vorbim aici, într-adevăr, de această turnură a filozofiei tehnologiei către studiul empiric, către design, și atunci nu mai avem acea imagine a filozofului clasic stând în fotoliu și studind cărți, Și un, un filozof care își că mânecile și participă cot la cot cu practicienii. Păi să rămânem cu această imagine, asupra filozofului. Este o imagine care nu e construită în laboratoare filozofice, ci o imagine pe care o extragem din practicile efective de reflecție și. Cred că dezbaterea noastră de astăzi este convingătoare pentru cei care ne-au urmărit și probabil vor face retujuri la reprezentările abstracte asupra ceea ce ar putea să facă filozoful în interiorul comunității, în interiorul cetății. Vă doresc succes în continuare cercetărilor dumneavoastră și firește ne vom mai întâlni pe măsură ce ne veți livra și alte aspecte insolite. Ale, explorărilor pe care le faceți in domeniul filozofiei informației. Succes! Vă mulțumesc eu pentru invitație. <totipul> Aici vom încheia ediția din această săptămână a întâlnirii noastre pe calea undelor. Vă reamintesc că invitat în studio a fost domnul Vlad Niculescu Dincă, profesor la Universitatea Leiden din Olanda, doctor în filozofia tehnologiei și că dezbaterea noastră a adus în prim plan un capitol insolit al acestui domeniu de explorări reflexive, care se referă la aspectele etice și filozofice legate de fenomenul supravegherii mediatice. Până la viitoarea noastră întâlnire pe calea undelor, Constantin Aslan vă dorește, ca de obicei, gând bun, vorbă bună, faptă bună!